V ďalekom meste Basra žil boháč menom Abdullah. Bol to nedobrý človek, úžerník, ktorý nemal s nikým zľutovania. Zdieralo ľudí, ktorých prikvačilo nejaké nešťastie. Požičal im peniaze a za ne potom pýtal úroky také vysoké, že často niekoľkonásobne prevýšili pôvodnú pôžičku. Každý deň chodil so svojimi sluhami na prístavný trh a tam hľadal svojich dlžníkov. Potom im vzal všetko, čo u nich našiel. Hoci aj poslednú skivu chleba. Raz zavítal do Basri na Sredin, ktorého každý poznal a ľudia ho mali radi. Lebo sa nebál ani boháčov, ani mocipánov a svojím vtipom zosmiešnil a potrestal už mnohých nafúkancov. Nasredin stal na trhu pristánku a popíjal čaj, keď ho zazrel Abdullah. Hej, ty, e, ako sa voláš? Ja? Ja sa nevolám nejako. Mňa síce <sík> volajú mnohí či už na návštevu, alebo na hostinu. <sík> ale ja sám seba nevolám nejako. Ach, ty hlupák, chcem vedieť tvoje meno. A na čo ho chceš vedieť? <sík> Aby som sa pozrel do zoznamu, či mi niečo nedľúješ. <sík> na to predsa stačí, ak mi ty povieš svoje... Ja si dobre pamätám, komu dlhujem aj to, kto mne. A veru, aj bez No, povedz svoje meno, lebo inak ťa budú musieť moji sluhovia zmlátiť do modra. Je, volám sa Hoďa na A teraz ty povedz svoje meno, lebo inak ťa tiež budú musieť tvoji sluhovia zmlátiť do modra. Tak, na sredin. Mm -hmm. Asi dokonca aj hoďa. Mm -hmm. Á, nie, nie, nie, Na zozname to nemám. Mm -hmm. Ale keď sa tak pozerám na tvoje otrhané šaty, čo skoro ťa na ňom budem mať? A šaty mám otrhané, ale nič mi nechýba. Vyžijem aj bez tvojich pôžičiek. No a, a čím sa živíš? A, všeličím. Hoci aj stávkami. Stávkami? Mm -hmm. Tým sa uživiť. No, keď vyhrám. A keď prehrám, e, živím zasa ja niekoho iného. Aha, takže občas aj vyhráš. No, leda, ak nad nejakými hlupákmi. Keď myslíš, no, tak sa teda stavu, že dokážem vyhrať aj nad tým, kto hlupák nie je. Ty trhán. nemôžeš sa staviť, lebo nemáš čo vložiť ako záloh. Mm, možno nemáš čo vložiť ty. Ako sa vraví, podľa seba súdim teba. Ach, vieš ty vôbec kto som? Abdullah, najväčší boháč v Basre. No a čo, keby si mal čo vložiť, asi by si sa stavil. Ach, a, a, a o čo by si sa tak chcel staviť? Ach, čo ja viem... Um, hoci o to, uh, kto z nás vie lepšie klamať. No, chcel by si príliš ľahko vyhrať na sredín veď každému je jasné, že ty si väčší klamár ako ja. Oh, to by som si nedovolil. Ja, bedár, predsa v ničom nemôžem byť väčší ako ty, boháč Abdullach. Mm -hmm. Veď keby som vedel klamať, nebol by som taký chudobný. Každý predsa vie, že v našej krajine sú najväčší podvodníci najväčšími boháčmi. A najväčší klamári sú najváženejšími občanmi. Si bezočivý niktož, hoďže na sredinu. Mm -hmm. a, a keď kádimu, aké reči vedieš, dá Urobako, myslíš boháč Abdullah, ale pamätaj, že každý pozná príslovie trafenáhu za gága. Keď ma dáš zbičovať, iba potvrdíš, že mám pravdu a že ti tvoje bohatstvo nezoslal iba dobrotivý Allah. A možno tým na pôvod svojho bohatstva upozorníš aj nášho milostivého šacha. Nech mu dá Allah dlhé panovanie a pravda, že... Aj jeho vyberačov daní. Mm, Ty vyberači bodaj zdochli. Vyberači? Vydierači sú to. Danie sú stále vyššie a dostávame za ne stále menej a menej. Máš pravdu, bodaj by zdochli. A ešte tejto noci. A nie len vyberači, ale aj všetci ostatní, čo sa úspešne na našich daniach nečesne priživujú. Mm, si burič. Račej dakam zmizni, nech sa tu už nevidím. A bojíš sa, našiel si si zámienku, aby si ma odohnal, lebo uznávaš, že by som nad tebou vyhral. Ty, haha, nado mnou, mm. ha, nikdy. <skrý> <skrý> tak sa teda so mnou stal, boháč Abdullach. Stav sa, že poviem také niečo, čo aj ty sám uznáš za klamstvo. Nebuď smiešný. Veď na to, aby si prehral, mi stačí iba prikyvovať na všetko, čo povieš. No ak je to také ľahké... Tak prečo sa nestavíš, Abdullach? No, no, tak možno by som sa aj stavil. Ha? Ale očo? Veď ty nič nemáš. No, oh, môžem do stavky vložiť väčší záloh ako ty, boháč Abdullach. <síc> viac ako ja. Ty, bedár. Že <síc> viac ako ja. No, ale si ma pobavil. <síc> A keď stavím... Uh, uh, uh, tak... Ty teda dáš viac? Mm -hmm. No dobre. Teraz ťa usvedčím, že si nečestný podvodník Hoďa. Ľudia! Ľudkovia! Poďte sem! Poďme, Všetci budete svedkami! Hoďa na sredin. Verejne sľubuješ, že vložíš dostávky viac ako jak? Mm, dám do zálohu viac. Haha! Ha, teraz som ťa dostal, hoďa na sredín. Sám si sa pred všetkými usvedčil. Teraz všetci uvidia, že nie si žiadny hrdina, hodný obdivu a úcty. Všetci uvidia, že si obyčajný nečestný podvodník, hoďa na sredín. Všetci ste svedkami. Na sredín slúbil, že vloží do stávky viac ako ja, ha, a ja ja vkladám 100 dirhamov. Za toľko peňazí by mohol hoci kto krásne vyžiť až do smrti. Tak. A ja vkladám seba a všetko, čo mám. Ak prehrám, som tvoj otrok. Môžeš ma predať, zabiť alebo nechať hrdlačiť na poli až do smrti. Nie je to viac. No. Tak urob to isté, Boháč Abdullah. Alebo máš strach? Uh, uh, uh, uh, strach? Mm -hmm. No, strach. Ako, ako, ako, ako by som. To, ale, no, strach. Máš strach. Nemusíš sa hambiť, že máš strach o svoj život. O svoj život? Ja som predsa nič také nesľúbil. Máš pravdu. Preto vlož menej. Iba celý svoj majetok. Ja okrem celého svojho majetku vložím aj svoj život. Tak? Teraz vlož dlžný úpis sem do rúk tohto ctihodného starca. A aby to bolo spravodlivé, mňa môžu spútať a koniec povrazu tiež bude v jeho rukách. Že som sa ja s tebou vôbec dával do reky. Dobre, Začíname. Kým slnko nezájde za vežu mešity, budem rozprávať. A ty buď potvrdíš, čo som povedal, alebo prehráš stávku. A platí? Začníme. No. Keď som raz pásol ryby na kamenej tráve pod kopcom... To môže byť pravda, to môže. Z ničoho nič tam pricválal na drevenom stole, čudný človek. Mal len jednu nohu, jednu ruku, ale sedem očí a dvojo ús. Znie to všetko ako pravda, čistá pravda. Uchytil mi najtučnejšiu rybu a chystal sa ujsť. Rýchlo som rozviazal turbán, urobil som si z jeho látky kopiu a tu som za ním hodil tak prudko, že som ho zrazil na zem. Sadol som si mu na hruď a priložil som mu na hrdlo klobásu. Ohavník sa zľakol, že ho podrežem a povedal, že za rybu päťnásobne zaplatí. Zatiaľ to všetko znie pravdivo. Hmm. Dal mi za rybu, verte či neverte, celú fazuľu. Tolká bola ako palec. Fíja, naozaj veľká odmena. Musí to byť pravda. Fazuľu som zasadil a tá rástla, rástla, až vyrástla nad oblaky. Keď som ju chcel obrať, musel som sa po nej vyškriabať do samého neba, až do záhrad, kde žijú všetci, čo zomreli. Pravda, určite je to pravda. A o chvíľu, keď slnko zajde za mešitu, nastúpi aj iná pravda. Len počkaj, ešte som nepovedal všetko. V tej ríši, tej krásnej záhrade, bolo velikánske hnoisko, aby bolo čím hnojiť všetko, čo tam rástlo. A koho som na tej veľkej hromade hnoja uvidel? Sedel tam popás v hnoji a hrabal sa v ňom. Hádajte kto? Otec túto pána Abdulá. Čo, čo to tu hovoríš? Chceš povedať, že klamen Abdullách? Nie, nie, nie, nie, neklameš, nie, na sredinu neklameš, všetko je to pravda. A o malú chvíľu ti to všetko pripomeniem korbáčom. A otec tuto boháča Abdúlaha povedal... Tak to trpím iba preto, že môj syn je hnusný úžernícky zdierač. Podvodník a klamár. Nakradol si veľký majetok a teraz sa hrá na úctyhodného mešťana. Však neklamem, Abduľák. Však je to pravda. Nič som nerozumel, ako si zle počuje. Tak ti to zopakujem. Si hnusný úžernícky zdierač. Nič som nepočul, ale nemusíš to opakovať. Určite, je to pravda, ha, pravda som sa už skoro dotýka veže No počkaj na sredín. Ale musím priznať, že Abdúláhov otec povedal aj niečo iné Povedal, že jeho syn ho vždy na slovo poslúchol A určite poslúchne aj to, čo mu odkáže zo zárobia je to pravda? P poslúchnem, poslúchnem. Už len chvíľačku, ja. A tak otec Abdullahovi zo záhrobia odkázal pravda. Pravda, pravda, Aha. pravda, všetko je pravda, všetko. Zo záhrobia mu odkázal toto. Celý tvoj majetok, Abdullah, patrí Hođovi na Sredinovi. Je to pravda? Ale pravda, pravda, č čo, čo si to povedal? Čo, čo, čo, čo ti patrí? Toto hm. to všetko je lož? Vykaborovať. Patrí. A ty ľustri klamár. Nič ti ne... Patrí. Ale už patrí. Všetci ste počuli, že označil založ moje rozprávanie a nazval ma klamárom. Prehral si stavu. Už nie je boháč Abdullach. Ja hlupák, hlupák, všetko som prehral, takto, takto v poslednej chvíli, nič, nemám už nič. Nemáš naozaj nič. Majetok si stratil v stávke, ale svoju česť, dobrú povesť a slušnosť si zašantročil už dávno. Už nie si boháč, Abdulach. ale iba podliak, Abdullah. Ty v Bastre ťa nikto nepozdraví. Nikto sa s tebou o a vodu nepodelí. Ale, ale čo môj majetok? Čo s ním urobíš? Rozdám ho chudobným a tým, ktorým si ho ukradol. A ty, Abdullah odíď z basry a viaca sa nevracaj. nevrácaj. Aj, aj, aj. Hoďa na sredin si z boháčovho majetku nenechal nič. Vrátil ľuďom, ktorých Abdulah úžarníckymi trikmi okradol to, čo im patrilo a všetko, čo zostalo, rozdal chudobným. On sám ďalej blúdil po mestách a dedinách iba v roztrhanom chaláte. Všade ho však vítali z úctou, usadili na čestné miesto a pohostili. Veď všetci vedeli, že na sredin je dobrý a múdry človek, ktorý vždy vie všetkých rozveseliť vtipom alebo veselou historkou. A čo bolo za Bdulahom? Smeť zostane smeťou, špina špinou a nečestný človek, či už boháč alebo chudobný, zostane iba človekom bez cti a charakteru. Škoda by nám bolo zapodívat sa ním.